Вона поглянула вниз. Прозора вода нічогісінько не приховувала, і те, що бачила вона, бачили й чоловіки на березі. Вона зойкнула і почала обома руками повертати оту підступну деталь свого кумпельового строю до виконання її функцій. Цієї миті вона геть забула, що руки у плавця призначені для іншого. Ними треба утримувати тіло на поверхні води. Срібне плесо, одразу караючи за необачність, зімкнулася над головою ще до того, як вона встигла усвідомити, що коїться. Софія хотіла зойкнути та вдихнула вже не повітря, а воду. Намагалася зробити рух та ноги звело судомою, і дно попливло їй на зустріч. Вона не встигла по-справжньому ні злякатися, ні наковтатися води. Василь та Віталій Олексійович за кілька секунд дісталися місця пригоди і витягли потенційну русавку на берег. Мокра і ледь притомна Софія хапала синіми губами повітря і тішилася з такої розкоші дихати. Ніхто б не повірив, але такої миті одна лише геть чудернацька думка хвилювала її. Як добре, що я не нафарбувалася. Гарна була б у патьоках туші. Що то є жінка? Топитиметься, а думка напередовсім про красу. Аго, сестричко, зауважила сама собі Софія. От тобі уже й неоднаково, як ти виглядаєш. От ти й замислилася, чи приваблива, чи зграбна в очах цього чужого чоловіка, який начебто й поруч, а начебто й ні. Ніби почувши її думки, Віталій Олексійович подав Софії великого махрого рушника – і вона загорнулася у нього не так, щоб зігрітися, а більше, щоб заховатися. А таємничий майор не звертав на неї жодної уваги. Ну, витяг мокру курку на берег, і нехай собі сохне. Він займався шашликом, який належить чоловікові, перевертав шампури, поливав м'ясо білим віном, і смачний дух лоскотав носа, відлунюючи у шлунку голодним булькотінням. Софія Крадькома позирала на Віталія Олексійовича. Це було цілком безпечно, бо він стояв спиною і не міг зустріти її погляду. Постать по-юнацькому підтягнута, щітко чітко окресленими м'язами, мала б належати людині, якій ледве за тридцять. Проте зовсім сива чуприна свідчила, що прожиті роки залишили болючий слід. Тіло цього чоловіка також було посмуговане рубцями. На спині, в проєкції серця, досвідченим лікарським оком, відзначила Софія, був тонкий, білуватий за давністю літ шрам, напевно, від ножа. А на лівому плечі зірчастий слід кульового поранення. сталося йому на горіхи, поспівчувала. Вона вже висохла і трохи відійшла від переляку. Стало навіть незручно всі працюють, а вона приїхала, мов пані, і носіться отут зі мною, наче списаною торбою. То я, бачте, топлюся то я, бачте, мерзну, то я переживаю. Софія не любила бути проблемою для оточуючих і заходилася й собі допомагати біля вогнища. Та Віталій Олексійович не дозволив. Шашлик то святе. Ця справа потребує чоловічих рук. Паслюшай, жінщина, я дам тебе свіже м'ясо. «Я дам тебе белое вино. Готовь, шашлык, женщина. А ты испортишь баранина!» Словами, из якогось анекдота, відмовив їй від подальших спроб Василь.